«Так, звичайно, згодна. Одну хвилиночку. Ви роздягайтесь, я миттю». Лана розщебнула пальто, але скидати його не стала. Її зацікавив лист, перш за все тим, що його було написано від руки, а не набрано на комп'ютері. Незнайомий пан Олексій не пошкодував свого дорогоцінного часу, щоб виказати повагу своєму потенційному столичному партнеру і навіть те, що повага стосувалась не так особисто її, як «Київ лік препарату» в цілому. На думку Світлани, ані трохи не применшувало зворушливості цього жесту. Вельми шановна пані Світлано, на жаль, коли ви читатимете ці рядки, мене, скоріше за все, вже не буде у Львові. Прошу прийняти найщиріші запевнення в тому, що причиною цього є зовсім не спроба уникнути зустрічі з вами – яка, зустріч, а не спроба, для мене не тільки надзвичайно важлива в діловому плані, а ще й дуже цікава приватно. Пан Василь Стоян продзищав мені всі вуха розповідями про те, яка в нього чарівна донечка. Вам, я думаю, відомо, що за очі він називає вас тільки так. І, звісно, я від'їжджаю не тому, що мені дуже припекло влаштувати собі різдвяні канікули. А тепер,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 Проте зустрінься вона в пустелі з голодним левом. Скажу відверто, на леве я б не поставив. Хоча Зоряна навряд чи зможе додати щось суттєве до того, що ви тут прочитаєте. Вона не в курсі справи. Мати Боже, та я сам не в курсі. Ви, певно, вирішите, що я обозумів. Не можу вас за це звинувачувати. Я все життя був діловим донестями і на перше місце ставив бізнесові інтереси. Але останнім часом в мене невідомо звідки з'явилось відчуття, а з вами такого не траплялось, що час змінювати пріоритети. Відчуття це міцнішало кожного дня, і я навіть призвичуєвся з ним жити, промовляючи до себе безсмертне заклинання, якось колись по волі, яким зазвичай тішаться ті сиромахи, котрі вважають, що їхнє життя вічне». Та сьогодні ранком сталося дещо, один цікавий випадок, містичний, можна сказати, і він змусив мене діяти, вірніше, настільки діяти, скільки визначати напрямки можливих дій. Ви мене розумієте? Це було б перфектно, бо я себе не дуже. Ось за цими напрямками я й погнався. Ну, добре, остаточно впаду у ваших прекрасних очах. Зізнавшись, що попри всі мої намагання якось їх згрупувати, напрямки ці постійно вислизають із загальноаналітичної картини, мов норовливі вужі. Я за будь-яку ціну повинен зібрати їх докупи. Я знаю, мені немає виправдання. Через мене ви мало що провели католицьке різво в дорозі, так ще й не підписали контракт. І це чергова... Подоба брила на моєму знівеченому сумлінні. Я, не вигаючись і хвильки, лишив би договір із підписом та початкою зуряні, якби попередньо мав нагоду ознайомитись з оригіналами сертифікатів, ліцензією Мінздраву та експертними висновками про той антибіотик, який пропонує ваша фірма. А також міг би побачити дозвіл на його використання власними очима. На жаль, факсові копії тут не пройдуть. Ви ж розумієте. Крім того, їхня чіткість вимагає кращого. А той пан, що мені їх із репінням відіслав, Грицько, здається. Так от він, допоміг вам по секрету, зацікавлений у збуті ваших ліків не більше, ніж я в поцілунку з пірандями. Узагальнюючи все вище викладене, я каюсь, каюсь і ще раз каюсь, все ж не втрачаючи надії на зустріч з вами, і на плідне співробітництво з «Київлік препаратом». Бездоганна репутація вашого підприємства базується на високій якості продукції, яка ним випускається. І ці два чинники, і якість ліків, та добре ім'я їхнього виробника нині цікавлять мене найбільше. Ми плануємо експорт українських ліків у Бразилію, Мексику та Аргентину. Перспектива не така вже й далека. Відповідні переговори проводяться – і докладніше про це я розповім при нашій особистій зустрічі, яка настане, якщо ви мене пробачите. Ну, хоча б на честь різдва. Завжди ваш Олексій Яницький. По скриптум. Не вважайте хабаром той маленький презент, який я лишив для вас, надіючись пом'якшити ваш справедливий гнів. Лана дочитала листа саме тоді, коли зоряна, поставивши на стіл філіжанку із запашною паруючою кавою, овінченою, мов короною, кремового кольору, пінкою, не втрималась і спитала. Ну, що він пише? І тут таки почервоніла, похавцем пробурмотівши, вибачте. Саме це він і пише, майже весело сповістила Світлана, суцільні вибачення і ніяких пояснень. Зрозумілих пояснень я маю на увазі, бо тумано з цього листа на три Лондони стане.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 Цього разу на світ Божий з'явилась чарівна композиція висотою з долоню лани. На лісовій, вкритій кошлатим бавовняним снігом галявинці, біля крихітної пластмасової ялинки стояли сани, запряжені північним оленем. О санях, як і годиться, сидів Санта-Клаус, по-нашому святий Миколай, з виряченими очима. Так само очі вилазили з орбіт і волення, бо напроти них стояла висока і струнка дівчина в червоному ковпачку, червоних же чобітках, шортах і бізгалтері, який вона, судячи з рук, заведених за спину, ось-ось мала розчепнути. Більш за все Світлану вразила майстерність,